Hoor hy allemaal? Robert vraag vir vir my met die gemoedelike, sensitieve, liefdevolle stemtoon van hom. Dis nou Robert Losen, um, preek jy vir morgen. Sê ek, nee Robert, ek het gestrand gehoor, ek sta nie voor vir morgen. So ek gaan nie preek vir morgen nie. Um, dis my voorrecht om by julle te wees en ons die awesome vrouwkamp gaat en um, Ja, dit is net lekker om met julle te share. Dit is, is awesome, het is een groot voorrecht. Terwijl ons daar achter staan, en die Heerde loof, kom het net by my op. En ek wil dan net toetsen of, of ek nou vir oogend op die rechte plek is. Ek gaan gauw vir julle interessante stik skrif lees. Van julle, denk ek, het het al gehoor. En terwijl ek om lees, ek gaan nie vir julle sê waar het staan nie, want julle gaan lang soek om om te kry. Maar terwijl ek om lees, Kom ons gebruik dit soma as ons gebed vir oogend. En soos het in jou hart opstaan, ons is nou nie van die woerde wat al men en halleluja's kree en sikker goed in die ma. As iets in jou hart opstaan, ons is nou nou een song gesing, Yes Lord, Yes, Yes Lord. En ek kan na sing, Yes Lord, Yes, Yes Lord. Stem jy saam, as ek begin achterkom wie ek is. As ek begin achterkom wie hy is. En wat hy vir my gedoen het, om te kan bevestig wie ek is dit maak hy opgewonen, en ek is baie opgewonen vir oogend, so ek ga vir julle hierdie interessante stik skrif lees, en as het in jou hart inkom, gooi somme amen daar die gehoor uit, of wat ook al, of maak net een geleid, of ruk net so, of iets, right, dit is een interessante skrif, daar staan, die Heere is my Herder, en dat ek een amen, ek een yes, right, niks sal my ontbreek nie, gloeie dit, right, Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar ris is, lei my in. Hy verkook my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwol. Al gaan ek ook in die dal van doodskarewee, ek sal geen onhou vrees nie, want hy is met my, want hy is met my, kan ek dit weer sê, hy stok en hy staf, die vertroos my, hy bereid die tafel voor my aangezicht, en my teensanders, hy maak my hoofvet met olie, my beker loop oor. Tjo. So, net goedheid, hoor mooi, net goedheid en guns sal my volg, al die dagen van my leven. En ek sal in die huis van Heere bly, in lente van da ons vir jou handen klap gee. Amen. Wat vir my awesome is van vers 6, hy sê nie, um, my Leefstil gaan van so aard wees, dat sukses gaan my oorstelt nie. Dit sta nie daar nie. Want sukses het niks met Godse woord te doen nie. Sukces in my leven het niks met Godse hart te doen nie. Want jy sien, na nou het een stuk woord opgebreek in die laaste paar maande, vooral in ons kampen, en um, dit gaan ons juist oor, die grootste opdracht waar die mens ontvang het, is net om te wees is net om te wees en om minder te doen. En ek het achtergekom dat uit my doen en late is ek baie makkelijk op pad na sukses toe. Julle hoorde wat ek sê. Maar as ek baie keer nie suksesvol is nie, dan is ek nog maar onsuksesvol, stem jy saam. En dan is het bitter moeilik om te skree Yes Lord, Yes Lord en Amen op Psalm 23 en al die rieklaas van goed. Maar toe snap ek, maar het is, dit is precies waar oor het gaan. God het nie een saak met my en jouse sukses nie hy is ten volle oortuig daarvan dat ek en jy voorspoedig sal wees, tot in lengte da. Groot verskil. Die wereld jaag sukses na. Maar Godse woord bevestig in my en jou die beginsel van voorspoed. En voorspoed is koninkryk. Romeina 1417 17, want die koninkryk van God is nie spuis en drank nie. Maar gerechtigheid, vrede en blijdskap in die heilige gees. Dis voorspoed. Psalm 1, kom David en hy sê, En alles wat hierdie ou, hy praat van die psalm 1 man, wat die woord van die here bedink, dag en nacht. Hy sê, alles wat hierdie ou doen, en die vrou, sluit ons aan die guls in, he. alles wat hy doen, voer hy hoe uit? Suksesvol of voorspoedig? Voorspoedig. So, voorspoed is my en jouse deel, prijs die Heere. Um, ek wil met julle iets deel wat ons by ons in die gemeente bezig is om te deel, ons is bezig om een pad te loop, in die evangelie van Matthäus, en um, ek het somme drie vraag hier neergeskryf. As ek jou so vraag vir ochend, wat doen jy vir ochend hier? Wat doen jy? Hoe kom is jy? Hoe kom hoe kom, kom jy op zondag ochend hierna toe? Na Eredienst toe? Wat is die rede? Nou ek het drie goed hier neergeskryf. Um, moedelijk is het om geleer te word. Klink het oruit? Om geleer te word. Wie sê Ja? is sê nie? Dis in die 3 moet nie waar nie. Right. om geleerd te wort, om gewaarskie te wort, kan ek koppe sien. <laughs> om gewaarskie te word, broers en sisters, as jy nie so en so en so nie, groot moeilikheid, want dan gaan dit en dit, jy ken hy story. En as jy nie dit nie, dan, nie, dit nie ook om ons heers nie, is verseker nie om gewaarskie te wort nie. Of kom ek hier naartoe om bevestig te wort? Sê, dat is groot verskil. Het is een groot verskil. En um, in 1 Johannes 2, sê die skrif vir ons, hy sê, want jylle het die salving van die Heilige Gees. Jylle het het. Jylle het die salving van die Heilige Gees. En omdat jylle die salving van die Heilige Gees het, het jylle nie nodig om door mense geleerd te word. Nie. Want die groot probleem met lering is, baie type van lering, kan absoluut gegrond wees op my opinie, of die volgende ouse opinie, waarvan die betrokke persoon oortuig is, en al wat die persoon dan eindelijk probeer doen, is hy probeer ander mense oortuig, om soos hy te glo. En dis nie noodwendig waarheid nie. Maar die skrif sê vir ons, jylle het die salving. Jylle het die salving van die Heilige Geest. En daarom het jylle nie nodig om dier mens geleerd te word nie. Romeine 10 vers 8, nabij, jou is die woord, in jou hart en in jou mond. So wat doen ons op een eredienst soos verochend? Ons bevestig in mekaar Godse woord wat levend, krachtig en skerper is as enige twee snijdende swaard. Ons het die volheid van die Godheid in hom. Prijs die Heere. Dis ook om ons by mekaar is. En um, ek kyk na een ding. Um, dis aan Matthäus 7 vers 24 en um, waar Jezus die laaste tyd, die, die ding van berge, die heren wees ons klomp goed oor berge, en um, lang terug het hy my goed oor berge gewees, en nou fietser het maar net weer ek keer, en um, ons lees daar in Matthäus 27 waar Jezus ons by plek kom, en um, ons ken die skrif, en hy sê, hy geef hulle lering, en hy sê vir die twaalf disciples, hy sê vir hulle, as iemand na hier die woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met die verstandige man, wat sy huis op die rots gebouwt. Ons ken hy skrif, nee. En dan gaan hy aan, dan sê hy, maar as iemand na hierdie woorde van my nie luister nie, en dit nie doe nie, hom sal ek vergelyk met wat? Met die man of die dwaasepersoon, wat sy huis op die sand gebouwt. En dan noem my die omstandig hier, hy sê van die reen en die wind, wat teen hierdie huis aangekom het, en dan ken ons die effect van die huis op die rots, wat het met hom gebeur hy het nie die omstandighede vry gespring nie, stem jy saam, hy het nie die omstandighede vry nie, maar die huis op die roods, wat het met omgebeer? Hy het bly staan, die huis wat op die sand gebouw was, wat met omgebeer? Hy het geval, en dan sê hy, en sy val was nie nie te val nie, hy sê sy val was groot, nou wat ek besef het, is, ek het die woord hier neergeskryf, um, hy sê, want jy sê, toe hierdie ding nou uitkom van ons, in Christus, om net te wees. Nou as ek volgend hierdie skrif met jou deel, of hierdie woord met jou deel, wat sê, as iemand na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelijk met die weise man, wat sy huis op die rots gebouw, dan kan jy daar sit, my sê, maar jy sê nou net, ons moet wees, maar nou moet al weer doen. So, dit klink so'n bieke confusing. Maar wat baie interessant is, van die woordkie doen, dit die Griekse woordkie poeio, weet wat beteken dit? To perform to a To perform to a promise. To perform to a promise. Nou ek weet nie hoe om dit in Afrikaans uit te drukke. Maar ek denk jylle verstaan wat dit beteken, nee. To perform to a promise. Um, as ek nou denk aan Marisa en Willi sy klein um, bota, kom ons vat nou vir klein bota. Hy is nog klein. Ek denk hy weet al hoe like a bicycle, maar hy, hy het om nog nie gerein nie. Ek gloer aan my. Ek twyfel of hy al op a bicycle was. Maar wat is sy ma en sy pa, sy promise vir bota? Sit hulle in die aande in bepeins en voorbidding doen en vas en trieks uittrek en uitdink oor hoe hy moendlik een dag miskien dalk een fiets sal kan rij. Ek gebruik een eenvoudige voorbeeld. Of weet hy gaan kan fiets rij. Wat sê hulle? Hulle weet hy gaan kan fiets, dit is net logisch. So die promise, wat is die promise? Wat is Godse hart, wat is Godse gedachte? Wat is hy is 100% vast oortuig in sy gemoed, in sy weese, oor wat my en jou sy uitkomst gaan wees met ons huis, en wat is ons huis anders te as ons mindset, as ons ingesteldheid, as ons wese, as ons vastigheid, as ons vertrouwe, om op die rots te wees. Hy weet wat sy uitpoed, want hy weet wie sy. En vir my en vir jou om op die rots te bly, is dan om net te wees en uit die wees, we will become performers of his promise. En wat sê die skrif? Want hoeveel beloftes daar ook al is, in hom, in Jesus, in die rots, in Christus, is hulle amal? Ja en amen. So waar as wrachtig as wat klein bota genien, een fiets eendag gaan rai, sal strome van levende water uit my en jou sy binneste vloei. Sal ons nooit doors word, sal ons nooit honger word, solang ons honger en doos na gerechtigheid. Hy sê, want salig is hy, wat honger en doos na gerechtigheid. Hy sê, wat is my honger en my doos? Dit is eindelijk een fysiologische ding, stem jylle saam. Honger en doos is fysiologisch, maar is ook een geestelike ding. Dit is ook een mental ding, stem jylle saam. Want as altijd by mens, omdat een mens so'n enorme kapasiteit van lewe het, wat ons dier belofte, Godse geest ontvang het, is daar altyd by ons een hinkering na meer. Ons is so ontwerp, prijs die Heere daarvoor. Maar die honger en doos is om te honger en te doos na gerechtigheid. Na gerechtigheid. So we become performance of His promise. Maar wat vir my interessant is, um, ek gaan vergelyk Matthäus 7, 24 met Deuteronome 28 vers 1 tot 14 en dan van 15 af verder. Onthou jylle die beginsel? waar jy amper die ding lees, waar jy baie na by die selde ding lees, waar God vir die oude sê, oor die boys, as jylle zorgvuldig na hierdie woorde van my luister, na hierdie geboeie van my luister, as jy zorgvuldig na hierdie goede, gaan luister, wat gaan my jou gebeur? As jy weet wat gaan gebeur, al hierdie blessings, al hierdie goeders, gaan oor jou kom, en dan luister hy hulle, geseend sal jy wees by jou oongang, by jou uitgang, by jou mainkie, by jou bak, skottel, jy sal opgaan, jy sal nie afgaan, ek maak jy die kop nie, die ster nie, ons ken hy skrif nie. Maar dan wees ons, hier van vers 15 af, nou dan bly daar nou baie verse oor. Ek dink is hier tot by die 30-40, ek weet nie wat hy sê, maar as jy nou nie gaan luister, na hierdie woorde, en hierdie inzettingen, en hierdie verordeningen van my nie, as jy nie daarna gaan luister, dan gaan die volgende vloeken, jou al en oor jou kom, en dan draai al die grantgoeders om, in die negatieve, die effect van die negatieve, en hy sê, vervloek sal jy wees by jy oongang, by jy uitgang, by jy maaikie, by jy bak skot op, jylle ken die story, so alles na die negatieve kant toe, en dis, en as ons met mekaar baie eerlik is, denk ek, daar is baie min mense wat opgewonde raak, oor Deuteronomium 28, ek het vir jare baie opgewonde geraak, oor Deuteronomium 28, vir al eerste 14 verse, maar toe ek ontdek, wat Jesus kom en hy sê, maar as jylle na hierdie woorde vir my luister, en dit doen. Beteken is net om te wees. Dis nie, as ek dit, dan gaan dit gebeur. Nie. En as ek nie, gaan dit nie gebeur nie. Kom, ek druk net vir een oomlik pause. Ons allemaal weet toch, dis logisch, die effect van die negatieve en omstandighede buiten die wereld, het versekere inpak op ons levens. Dit is so. Dit is so. Die effect, kiesig gevolg en effect, dit bestaan. Tot vir elke kind van God so dit is nie weg nie, stem jylle saam, dit is die realiteit van die lewe, maar een ding wat glad nie weg gaan nie, die skrif sê, al raak ons ontrouw, hy bly getrouw, wat nie weg nie, is Godse genade, wat nie weggaan nie, is sy promise, wat nie kan verander nie, is sy gedagte, wat nie kan verander nie, is sy karakter, dit is ook hy met, met gezag vir ons sê, en jy saai 51, die rots waar jy gekap is, anskou die rots waar het jy gekap is, maar jy sien as Jesus kom en hy sê as iemand na hier die woorde van my luister en dit doen hom sal ek vergelijk met die wijse man wat sy huis op die rots gebouwd so die reden ook om ek vir ochendie staan en die reden ook om ek glo elkeen van julle vir ochendie sit of hy is is nie om die Deuteronomium 28 goeters te hoor nie, want ons allemaal ken dit tot die heiden ken dit heem jylle saam? Maar hoekom is ons nie zo? So? Om bevestig te word in die kwaliteit van die rots. Om bevestig te word in ons stand en in ons status in Jesus Christus. En um, wat vir my so awesome was, is, ek kyk somme na die hele beginsel van die berge en ek lang terug dink ek het ons so woord hier gedeel en ek kyk na Die eerste berg wat ek sien in die skrif is, is die berg Ararat. Onthou julle vir ehm um, Noah into die ehm um, ark aan strand op die berg. Nou hoeveel nou hoe lang tyd was dit? 40 dae. Ja, maar nou nime my storie omkeer nie. Ek werk op 40. Dis wat Jan dink. Ek dink ie so nie. Ek koppel 40. Hy moet altyd so, weet julle, maar so is um, <laughs> alrite. Dit is nou technisch. <laughs> die ou, ek moet nou gaan net hier die grapje vertel. Die ene ou, die koperaal staan in die army. En hy het so'n aardbollie voor hom. En hy sy raak klom troepen raan. Hy partij is ingenieurs, partij is dokters, partij kom net in die school uit. En hy wil een ding verduidelik. En hy sê vir hulle, right boys, die aarde is 180 grade. En die ene ingenieur stik sy hand op, hy sê hy sê nie, nie, nie, nie, nie, dit is nie so nie, aarde is 360 grade, jy is in die koeperaal staan so, hy sê, wow, nie, nie, nie, hy sê nie, kom ek herstel, hy sê die groot aarde is 360 grade, en hy klap by aardbol so, hy sê maar die klein aarde is 180 grade, Alright, so Jan, hier is 40, dit <laughs> is so insetsel, besef jy, in die tuin, toe die mens in ware heiligheid en in ware gerechtigheid geskapen was. Dit nou my eie story. Ek geloof nie, daar was vreselike berge ongoede gewees nie. Het klink vir my net na een tuin, het klink vir my soms net na een paradies. Dit is vir my klink. Berge, of een berg, was op een stadium nodig, om die mens te help, om uit sy sondige, uit sy minderwaardige situasie, en uit sy beperkte visie, wat so in die goed vastkyk, to take them to a elevated place, om hulle na hoogte toe te vat, waar hulle behoor die omstandighede te kan kyk, of te kan sien. En, en die eerste berg Ararat, beteken in Hebrews, the reversal of the curse. Met ander woorde, die trachtrek van die vloek. Want daar julle die aarde het onder die vloek gekom. Nie omdat God die aarde vervloek het nie, dit was het Deuteronomium, 28, vanaf vers 15 en verder, effect gewees, dit is wat die aarde onder die vloek gebring het. Je sien, Maar weer was is awesome, al het dit gebeur, Godse karakter, Godse gerechtigheid, Godse promise, Godse wees die wie hy is, het nog nooit verander nie. Want hy is en was en sal verewig die selwe bly. En hy het een hoogte geskep, waarin die mens uit sy omstandighere kon uitkom. En kon leven, kon uitstap wees vrugbaar, vermeerder, vir die aarde, onderwerpen, heers, hoor hy, wee wees, hy, as jy mooi gaan kyk, wat God daar vir noach in sy seense sê, hy geef hulle weer die selwe opdracht in Genesis 1,28, en, en het begin weer met wees, gaan lees daar, het begin weer met wees, om te wees, nou ok, ek gaan nie die hele ding gaan nie, maar toe weet ons na die wees, toe sal nou weer moeilijkheid, toe sit nou weer nie so lekker nie, maar nou sien ek, nou sal weer een ander berg, een paar jare later, en, um, en op hierdie berg, gaan Abraham na die berg Moria toe om wat te doen? Om sy seun te offer. Stem jylle saam? Jy sien, wat was Abraham bezig om te doen? Abraham was bezig om te doen. Stem jylle saam? Hy moes iets gaan doen. Abraham moes iets gaan doen. En wat vir my interessant is, toe hy op pad is om te doen, wat sê God vir hom? Wow, jy hoef nie te doen nie, ek sal doen, wees jy net. Alright? Dit is nog een berg, nou gaan hy aan. Nou op een stadium, nou ken hy ach, hele, story, hele story, nou kom Mooses, nou saan slavernij, Egypte, die volk is in Egypte vastgevang, in slavernij, wat soek hulle daar? Is dit nie weet, Deuteronomium 28, van vers 15 en verder, sy effect, wat hulle daar doen nie? En interessant, die woordkie Egypte, ek het in een ander woordeboek gaan kyk, beteken double strides dubbele standaarde. Double strides beteken a baie ingewikkelde junction. Nou as jylle soos ek van Gauteng afkom, is elke junction, die is ingewikkeld. Want as jy daar kom, moet jy baie mooi denk, jy denk nie net vir jouself nie, jy denk vir amal, al werk die robots in die goede. Maar die punt is, Egypte beteken a difficult junction. Double strides. Maar goed, wat doen God? Hy kry vir Mooses waar? Op die berg. En wat doen hy met Mooses op die berg? Hierdie ding is vir my awesome. Wat het hy met Mooses op die berg gedoen? Het hy om geleer? Het hy om gewaarski? Of het hy sy stand bevestig? Jo kruis koel onder vlees. Hy het om nie gewaarski nie. Hy het om nie verskrikkelike goed kom leer nie, want Mooses het omself as niks gesê nie. Maar wat het hy om in hom kom bevestig, toe die bos brand? Toe sê, weet jy wat? Jy, jy, jy gaan gaan en jy gaan groot gedoen en glo net, dat ek is, het jou gestuur, en het sal so wees. Sien jy die promise? Dis awesome, ne? Right, nou ken ons die in en die, die volkom terug by die berg, en sê gaf my, wat moes by die berg gebeur het? Toes het nou die berg, Sinaï, ne? Het is eers oorheb to Sinaï, maar is die berg, die Sinaï, en, en oorheb beteken berg van God. En berg, weet ons, niewe testament is beteken gesag. iets a elevated place. Alright? nou wat interessant is, wat was daarvoor onderstel om te gebeur? Moes die volk by Sinaï gewaarski word? Moes hulle geleer word? Of moes hulle bevestig word? Jy sien, godsdienst verjaar het my geleer, laat die volk het by die berge kom, en toe word hulle van die wet geleer, of in die wet geonderrig. En, in die onderrichting was daar verskrikkelijk baie waarskiwings geweest want ek dink juist uit die norm van onderrichting het die waarschievings van Deuteronomium 28 van vers 15 en verder gekom as jy nie dan sal, as jy nie dan sal jy sien, dis hoe die mensdom dit beleef het en dis ook die die mensdom tot vandag hoeveel is dit? 2.000, 3.500 jaar plusminus na die bevestiging tot vandag toe nog verkies om onder die wet te sit om sondag na sondag geleerd te word, moet net nie dit nie doen dit dan sit hulle in die merrag in koffie en sê, jy het die oude daarvoor dan mooi gepraat, wie hy het vrachtig vir ons gesê, ons moet net bekie meer gehoorzaam aan Godse woord word, dan jy sien hoe gaan my bezigheidse cashflow omdraai, enorme goeie raad en advies, wat die prediker vir ochend vir ons gesê het, en ek gaan ach gee op sy woorde wow, ek raak nie baie opgewoon oor syke woord nie want ek kan hy self uitgefigur het Jy sien wat eindelijk by die berg gebeur het, wat moes gebeur het, wat in Godse hart was, was om die hele mens, nie net vir Mooses nie, ons ken die story, te bevestig in hulle stand, so elke mens wat by die berg gekom het, soos een David kon sit, en ook in sy eie stilte tyd, een psalm 23 skryf. Het jy mooi al gedink hoe David by psalm 23 uitgekom, hoe het hy dit rege gekry? Wat het hy van die skrif geweet? Wat het hy van die Torah geweet? Die eerste vijf bybelboeken, wat het hy daarvan geweet? Hoeveel leerlinge David ontvang? As ek so luister het, was hy baie lonely ookie gewees, want sy pa was bezig om goed te organise vir sy broers op die oorlofsveld, en hy moest die skape oppas. Nou ek het nou onlangs my skape begin boer, en ek het wrachtig, ek kan julle beloof, as jy dit is skape sit, hulle leer jou nie vreselik baie nie oor. Vooral as jy hulle oor kyk, hulle lyk redelijk semi-stupid, maar dit is goed, maar versta jy wat ek sê, daar nie baie leerling wat ek baie kan ontv Maar wat het met David gebeur? Hy het Godse hart gesoek. Hy het bevestiging gekryf vir wie hy was. Jy sien. Nou goed, ons gaan na die volgende berg toe. Um, dit is nou oorheb gewees. Alright, nou kry ons, oja, ene wat ek vergeet het. Op pad, sien toe. Lees ons ook van een berg, maar dit is nie een berg nie, dit is net in die vorm van een rots. Wanneer ons word doors, En wat gebeur vir hy rots? Wat sê God vir Mooses, moet hy met die rots doen? Hy moet ons slaan. Alright, maar luister mooi. Hy kom met die rots, en hy slaan die rots, hy is gehoorzaam, hy slaan die rots. Nou dit, dink ek nie, was vir Mooses moeilik om te doen nie, want hy het so met die staf het aan die see geraak, en die see het opgegaan, en die volk het deurgetrek op droog grond, nie? en die see het toegemaak, en alles wat deel was van double strides, van dubbele standaarde, van vleeslikheid, het verdrinkt die kant, en hy staan hulle binnen die woestijn en kom by die rots, en hy sê vir hom, sla nie rots, en hy slaan nie rots, nou ons allemaal weet, wat was die significance daarvan, want, Jesus, 1500 jaar, 1600 jaar, of wat ook al, 1540 jaar later, is die rots, wat geslaan was, op Golgotha, stem jylle saam, nou sla nie die rots, en daar kom water uit, kom ek, val myself gewoon die rede, my boete aan sissie, ek en jy, kan so geestelik soos wat ons wil wees. Maar ek en jy het ook nodig, ons het ook een begeerte, vleeslik, vir vervulling. Stem jyne saam, dis net logies. Dis ook om Godse woord, nie net een eriverie story kan wees nie. Want Godse woord is juist vir ons gegeen, is juist so ontwerp, om ons geestelik by een plek so vol te kry, laat ons vleeslik in enie kuis vervuld is. Verstaan jy wat ek bedoel? Nie om te werk om vleeslik vervuld te wees nie, maar laat ons sommer in enie kuis, vleeslik ook, vir vol kan wees, want God kom en hy sê, ek is jou voorziener, ek is jou genees hier, hy praat van visie so goed. So dis ook om, op pad na die bevestiging toe, word die roods geslaan, om wat te doen? Sommmer net vir een wonderwerk, ja daar was een significans daaran, absoluut, want dit het geduie op iets wat hulle nog nie kloe gehad het, want doodau, God betaal constant vooruit, stem jylle saam, God projecteer constant die oplossing vooruit, al maak die mens foute, al ontspoor die mens constant in sy lewe. Ek en jy ontspoor ook nog soms dagelijks. Maar weet wat, dit is in elk geval vooruitbetaal. Van die oplossing, we can never outlive God's promises or his solution, it's impossible. Dit is onmoendlik. Dit is altyd ver vooruit, verboot dit wat ons kan bid of ding. Maar goed, dit is die rots, dit ook maar een klein bergie. Hier nou, op pad naar die Jordaan vanuit toe, Nou is weer een rot. En wat sê God vir Mooses, is daar nummerie. Nummerie kan nie onthou waar staan het nie, maar staan in nummerie. Sê Piet altijd gaan lees die hele nummerie. Nou sê God vir Mooses en vir Aaron, weet wat my nou, daar nou weer een rot. Want hy, want hy ons alweer doors, hy is genuine doors. Hy wil water he. Hy sê, wie wat doe jy nou? Nou gaan jy en jy gaan praat met die rot. Hoekom kon hulle met die rot praat? want eindelijk, die oons wat kon snap by Sinaie, laat het nie gegaan het oor om geleerd te word, of om gewaarskiet te word nie, maar die oons wat by Sinaie kon snap, laat hulle bevestig is, en hulle stand as kind van God, met al die vermoes van God binnen hulle, kan nou na die volgende situasie in jou leven toe gaan, waar die oons doors is, en jy hoef nie meer een ding te slaan nie, met ander, jy hoef nie mee te doen nie, jy kan net wees, jy kan net met die rots praat, en strome van leemende water sal uit die rots uitkom. Maar nou kyk Mooses in die omstandighede vast, stem jylle saam, hy kyk in die volk wat sy monddoeken afgroei, afgroei, klom sier oons, hy kyk in hulle vast, hy kyk in die omstandighede vast, die oons wat nie hulle bevestiging gevat het nie, maar wat eeder die hele tijd wil anmeld vir lering, en moet nie dit nie, moet nie maak nie, maak so, maak so, maak so, en hierdie ding frustreer hom, en Mooses maak jy fout, en wat doen hy met die rots? Hy slaat hom weer. Hy slaat hom weer. Weet jy interessant? Daar genie nog steeds water uit die rots uit Maar kan jy die verskil sien? Wat het Moses gedoen daar? Het hy gedoen of wat hy gewees? Hy het gedoen. Hy luister mooi, hy het gedoen. Hy het genie gedoen en daar had nog steeds water uit gekom. Maar dit was nie God plan nie. Hy hoef net te gedoen het hy hoef net te gewees het. En wat het dit Mooses gekost? Dit het om die entry ticket tot die beloofde land gekost. Was God kwaad vir hom? Het God gefronds oor hom? Glat nie. Wat het God met Mooses doen? Hy het hom nog steeds gaan begrawe. Jan vertel vanochtend die story van die oom en die tannie wat op hierdie symfoniebootse cruise was. Julle ken die raieboote, die raieboote wat nie sê rondrui, so hotel en al die goete. En aan die einde van die trip kom die oom in die tannie, by die kaptein, en die kaptein sê, Jezus, ons het jylle nooit gesien nie, ons het jylle nie by die, um, ek weet hulle, dobbel nie op die boot nie, maar, by die singerij gesien nie, ons het jylle nie by die eetsaal gesien nie, en die onthaal, en die denee, ons het jylle by die, geen van die goed gesien nie. En hulle sê nie, maar, ons het maar net betaal om op die boot te kom. Ons het nie nog kaartjes vir so die goed gaan koop nie, so ons het maar in die kamer gesit, en ons het, kreemkrekkers, en kaas, en bultongbrooikies, en, so dan was een paar kouks ingesmokkel wat die wachter by die hek nie gesien het nie nogal 6, 2 liters kouk jy weet, ons is af en toe as die bak het voorbij, kom om bykie ijs gesteel, maar niemand het ons dan betrapt nie so ons het, ons het een heavy nice trip gehad lekker stupid jy sien die grap is, hulle was op die trip geweest? maar het nooit die volle die volle benefits van die cruise geniet nie Jy sien, Mooses was ook over die trip gewees. Ons hoef nie Mooses na hierdie standaard toe te vat nie. Maar besef jy dat Mooses het nie die beloofde land gesien nie. Hy hemel toe, stem jy saam. God het omself begraaf op die berg nebo Hy is verseker hemel toe. Baie van ons gaan verseker hemel toe eendag. Baie van die algemene, christelike, kerk, godsdienst, wereld daar buiten gaan verseker hemel toe. Maar ons weet ons, wat sê gerechtigheid? Waar oor gaan Psalm 23? Oor die jimmel of oor koninkrijk nou in my leven? Waar gaan het? Het gaan oor koninkrijk nou in my leven. Jy sien, dit is waar het gaan. So die benefits wat ek soek, gaan nie oor die benefits vir een nie. Of ek ryn nie maar met my pakkie saam op die skip en dan as hy erin stop, dan ek was daarom op die boot trip gewees nie. Het gaan oor die volle benefits. Het gaan oor die volle pakket. Maar wat ek net hierin gesien het is, die feit dat Mooses weer begin doen het, het om nie uit die jimmel uitgehou nie, maar hy het uitgeloos op die volle pakket, van om net te wees. Raad, right, ek is amper klaar. En nou sien ons Jezus, weer op die berg, op Golgotha, sel die berg, waar Abram vir Isaac beoffer. En jy sien, hier nou weer een berg, waar wat gebeur, waar hy geslaan word, maar hierdie is die laaste keer waar God slaan werk doen. Dit is die laaste keer. En God kom in sy almacht en hy kom verseker en hy sorg dat daar geen menselike poging ooit weer sal kan wees wat ooit weer sal kan of selfs min of meer sal kan competeer met die slaanwerk werk wat op Jesus Christus uitgeoefend word. Jy sien die ding die ding het my geruk. En die slaanwerk op Golgotha, wat Jesus doorgegaan het, as gevolg van sonde, dit wat aan hierdie kant van die kruis staan, het voor altijd en vereewag voor my Godse woord ontsluit. Want jy sien, om uit geest geboore te word, Dit waarvoor ons met ander woorde bloot ja gesê het. Daar het ons goeie nies gehoor het. Om uit geest geboorde te word beteken dat ek dan nou as gevolg van die pak sla die woord wat ingesluid en opgesluid is in gerechtigheid in totaliteit ontvang het. Die volle pakket daarvan. En met die woord in my kan ek vandag na die woord luister nie die woord wat van vooraf verkondig word nie, ek kan na die woord, na by jou is die woord, in jou hart en jou mond, kan ek na hierdie woord luister, en jy sien as ek na hierdie woord luister, dan is ek verstandig, en as ek na hierdie woord luister, dan automatisch, vanuit intimiteit met God, nie van om bang te wees vir dit, of vir of so nie, van intimiteit met God, gaan ek automatisch doen, maar wat is die doen nou? Die doen nou is om te wees, is om te wees. En I become a performer, of his promises, en wat sy beloft is, hoe is his promises? Die volle pakket, is binnen my. Die volle pakket, is binnen jou. En, my boete aan sy sê, ek wil jou net kom, bemoedig, om mekaar, constant, te, bevestig. Om mekaar, constant, te bevestig. Want jy sien, Ek lees die ding En ek sal hiermee afsluit As jy Matthies 1 lees Tot by Vannavers 1 tot by vers 22 Dan lees jy die geslagsvergister van Jesus Christus Nou weet ek nie, is die oons wat opgewonder raak As jy geslagsvergisters lees Daar was boeken vol van die goed Het jy dit al gesien En o, prijs die jere die Amalekse sien was Jumalek en Wamalek en die, Het jy dit al gesien, dit is verskrikkelike goed Oh, die heren praat met my verochend dier die woord jy kan nie eens onthou waar hy staan maar in elk geval gelukkig sê die skrif die hele skrif is dier God geasem en ingegeen en is nittig tot lering, weerlegging en terechtwijzing in wat? in gerechtigheid so in als gaan ons iets raak lees moet nie waarin en, um, en ek wil jou met die ding los, dis ook om ek die 40 ding ingebring het. Jy sien 40 jaar in die woestijn. Ons moet pass op vir een ding. Jy sien, nou wil ek waarskede, nou moet ek mooi denk hoe ek het gaan sê, maar ek praat myself. Jy sien, veertig jaar in die woestijn, kan baie van die ouwe beleef het, hulle behaal oorwinning. Hoor mooi? Ek dink baie van die het later sikker te gehad, want as jy nou lang in die sand rondloop, Want jy later er syke kyete en syke quads en syke hemmies. En as hulle daar ter die aag is gaten, hulle daar ons nie eens geoefen nie, hulle sal so gesêle dier die ding. Jy sien ek kan baie keer bezig wees in survival mode. En in survival mode krij ek dit soms recht, laat aan van my behoeftes bevredig word. Dan noem ek dit oorwinning. Maar eindelijk is ek onder my kajiet op die 5 ster luxury cruise liner bezig om ou bultingbrookies, en verlepte kaas te eet. Maar dis ok, want ek het daarom ijs in die ijsbak het gesteeld, toe hy voorbij kom met roemservice. Jy hoor? En dis nie overwinning nie. Maar jy sien, dit het die mannen gekos, na 40 jaar, om iets te gedoen het. En die doen, was nie performance nie, die doen was net om voorin toe te gaan, en hulle voeten op die water te sit. En wat het met hulle gebeur? Hulle het oorgeloop, binnen, in die land, wat oorgeloop het van melk en jyne. Ek kyk na die geslagsregister van Jesus Christus. Veertag geslagte, veertag, is tot op Jozef. Jan, dis denien, so ek het te check hoor. Veertag geslagte, tot op Jozef. Ek wil gauw vir iets vraag wat het Joosef te doen gehad met die geboorte van Jesus Christus? Wat het hy te doen gehad met die geboorte van Jesus Christus? 100% niks. Want Maria is bevrug, dier die saad van Godse woord. Maar daar moet een significance daarin wees. in die betekenis en die belangrikheid wat die heren van my in die skrif gewaas het, is hoe hoog God die mens sy vleeslikheid aanslaan. Want hy die mens geskep na sy beeld en sy gelijkenis. Genesis 2, 7, hy die mens geformeer uit die stof van die aarde met een lichaam, sielsdimensie en die capaciteit om om te bevat. So met ander woorde, God slaan vir my en vir jou in ons vlees, verskrikkelijk hoog aan. Maar hy sien, uit die 40 geslachte van vlees kon Christus nie voorkom nie. Jy moet het self gaan lees, jy moet self een beetje gaan dink daar Maar wie wat het gemaakt, dat Christus voortgekom het, dit lees ons in Lukas um, 1 vers 38, wie wat het gemaakt, dat Christus voorgekom het, een maagd, een maagd, wat voor God gaan staan het, en gesê het, van hierdie bezigheid wat met my nou gaan gebeur, verstaan ek niks, ek het nie een kloe nie, maar ik glo dit, ek vat dit, laat dit met my gaan, en laat dit met my wees, volgens die woord. Hoor jy? Veertag geslachte van vlees, veertag geslachte, die bybel is net so dik, van die dikte, seker 75%, lees ons, van die soeg en die sweet, en die doen, en die operation, en die pogings, die goeies en die slechtes, die defeats en die losses, en die victories, ons lees alles, sukke pakke van hierdie goeders. Maar niks van dit kon salving produce nie. Niks, niks. Al wat salving kon produce in die mensenlewe, was toe Maria, een mens soos ek en jy, een vlees mens soos ek en jy, by plek gekom het en gesê het, laat het met my gaan volgens die woord. Dit was nummer 41. En wat was nummer 42? Christus is gebore. Alright? Ek en jy sit in een situasie, ek sluit af. Met omstandighede in die wereld. Het sy goed en sleg? Ek het net by die plek gekom waar ek besluit het. Ek wil kyk waar is ek? Staan ek aan hierdie kant? Is ek tevrede soos Mooses om op die berg, weer een berg, neboe te staan, en net die Jordaan van te sien, en net die naaisgoeders te sien, en het af en toe te beleef, of tenminste net die hunkering daarna te hee, of is my begeerte, om vanuit my bevestiging, my voet op die waarte te sit, en die totale manifestatie van Godse gees, van sy salving, van sy alles, van koninkryk, in my leven te beleef. Wat is jou keese? wat is jou begeerte? Hoeveel het Maria van hierdie goed verstaan? Baie min. Om die waarheid te sê, ek dink sy was totally confused. Want ek dink in die jare, as een meisiekie oor die touw getrap het, was het vreselik erger as vandag. Ons moet die goed reel maak. Sien sy het oor geen touw getrap nie. Wat het met daar gebeur? Sy het bloot gaan staan, en sê, laat het my gaan volgens die woord. En ek wil jou blees, en dit net kom bevestig ek en jy in Christus as gevolg van wat 2000 jaar gelede gebeur het staan maagdelik rein voor God al voel en denk ons nie altijd so nie ek en jy staan maagdelik rein voor God en ek en jy kan verochend, wanneer ook al jy wil kan bloot voor hom kom staan en sê vader, laat het met my gaan volgens die woord. Hoekom kan ek het doen? Want ek en jy is ontwerp om net te wees. Ek en jy is ontwerp to become a performer to his promise. Soos wat ons nou nog gesê, soos wat klein bota eendag verseker gaan fiets rui. So verseker is elke belofte van God in my en jou sy leven. Ja en amen. Is so vir my en vir jou om te vat ons kan kies. Veertig daag, veertig nachte, veertig jaar, veertig daag in die woestijn, wat ook al, ons kan kies. Of ons kan by die plek kom en te sê, ek sit my voet op die water, ek gaan deur, ek kom staan binnen my erfenis. En het vir my net een groot voorrecht vir om, die Christusgemeente in jan Jankem, waarvan ek en soveel van ons in hierdie wereld deel is, want as jy in Christus is, dankie Heere, jy heef nie by ons aan te sluit nie, jy is somme ingesluit. Jy is ingesluit. En dis vir my net te voorrecht, om elke een van ons vir ochend te kan bevestig, in ons positie, in ons status, in ons stand, binnen in die beloofde land. Dit kost vir my en vir jou om te sê, I surrender, dat het my gaan volgens die woord. Amen. Amen. Kom, sluit die oor. Vader, dankie vir hierdie woord, vir hierdie awesome waarheid. Vader, dank jy dat het nie een swaar woord is nie, dank dat het nie een ingewikkelde woord is nie. Maar vader, dank dat het so makkelijk is, soos om net te sê, ek vader het. Heer, dit is so, ons ons kan het complicated maak, ons kan het ingewikkeld maak. Maar dank jy dat jy dit nie so gedoen het nie, dit was nog nooit die bedoeling gewees nie en dankie dat ons die voorrecht het om elke oomlik van die dag as gevolg van die geest van waarheid, die geest van liefde wat in ons woon, wat onmiddellik daar is om te respond op enige request in intimiteit dankie vader dat ons dit tot ons beskikking het, elke oomlik van die dag en laat ons daarmee ons weg sal syver hou laat ons daarmee ons ons weg met blijdskap sal reis Laat ons daarmee die leven in die oor sal kyk. En soos wat Ivi Jozef sê het, jou voedsool, elke stikkie aarde wat jou voedsool raak, sal jy in besit neem. En jyre, ek praat nie nou van om negatieve goede oorwinnie. Voor my is die voedsool wat die aarde raak, in my wandel, in my dagelikse wandel, in my walk, is waar my voedsool raak, waar jy geskryf het, ek is jou voorziener, waar jy gesê het, ek is jou geneesheer, waar jy gesê het, jy sal voor en toe gaan, jy sal nie achter toe gaan nie, om letterlijk op die tapijt uit te stap, van jy blessings, van jy beloftes, van jy woord, en dan kan ons precies soos David sing, dat ek weet, en ek is oortuig, dat net goedheid en gins, my sal volg, al die dag van my lewe, In my begeerte, en my vastigheid, en my wete is, dat ek sal in die huis van die Heere bly, want hy woon in my, tot in lengte van daar. In Jesus' wonderlijke naam, Amen. Amen.